У всьому моєму всесвіті я не бачив закону природи, що був би незмінним і неуникним Всесвіт – це лише змінні взаємозв'язки, які короткотривала свідомість іноді сприймає як закони. Тілесні чутливості, які ми називаємо собою, є ефемеридами, що гаснуть у сяйві нескінченності, швидкоплинними усвідомленнями тимчасових умов – які обмежують нашу діяльність і змінюються разом зі змінами цієї діяльності. Якщо мусиш позначити абсолют, використай його слушну назву. Тимчасовість. У викрадених Найла першою помітила, що наближається весільний поїзд. Рясно спітиніла в полуденній спеці, бо стояла біля однієї з кам'яних колон, що позначали береги королівської дороги. Раптовий спалах віддаленого відблиску привернув її увагу. Вона, примруживши очі, глянула в той бік і з трепетом усвідомлення зрозуміла, що бачить сонячний зайчик відбитий від покривала повозу Бога Імператора. «Під'їжджають!» – гукнула вона. Тоді відчула голод. Збираючись з опалу, неспроможна думати ні про що інше, вона не взяла з собою їжі. Лише фремени принесли воду. І це тому, що фремени, як кажуть, завжди беруть воду, покидаючи січ. У них це стало ритуалом. Нейла торкнула пальцем приклад Лазаростріла, припоясаного їй до стегон. Міст розкинувся недалі, як за двадцять метрів перед нею. Його ельфійська конструкція вигиналася над прірвою, наче чужосвітна фантазія, що поєднувала одну безплідну поверхню з іншою. «Це божевілля», – подумала вона. Але Бог імператор підтвердив свій наказ. Він вимагав, аби Нейла підкорялася сіонів усьому. Накази сіони були чіткими, не залишали обхідних шляхів. А Нейла не мала тут змоги спитати свого бога-імператора. Сіона сказала: Коли його повіз буде на середині мосту, тоді. Але чому? Вони стояли осторонь від інших, у холодному світанку, на вершині бар'єрної стіни. Нейла почувалася неупевнено, була тут самотньою, віддаленою і вразливою. Годі було заперечити похмурому виразу обличчя Сіони. Її тихому, але напруженому голосу. «Думаєш, що можеш завдати шкоди Богу?» «Я...» Нейла могла тільки стинути плечима. «Ти мусиш мені підкоритися!» «Мушу!» – погодилася Нейла. Нейла пильно придивлялася, як наближається далекий кортеж. Зауважила боровісті шати придворних щільну синю масу її сестер рибомовок, блискучу поверхню повозу владики. Вона вирішила, що це чергове випробування. Бог-імператор повинен знати. Він повинен знати, як віддане йому серце Нейли. Це випробування. Накази Бога-імператора мусять виконуватися перед усім. Це був найперший урок з її дитинства рибомовки. Бог імператор сказав, що Нейла мусить підкорятися Сіоні. Це було випробування. Чим іще це може бути? Глянула на чотирьох фременів. Дункан Айдаго розставив їх безпосередньо на дорожньому полотні. Вони частково перекривали вихід з цього кінця мосту. Сиділи спинами до неї і поглядали крізь міст. Чотири коричнево вбрані могильні кургани. Нейла почула звернені до них слова Айдаго. Не залишайте цього місця. Мусите його привітати. Встаньте, коли він до вас наблизиться, і низько вклоніться. Вітання. Так, нейла кивнула сама собі. Трьох інших рибомовок, які піднялися з нею на бар'єрну стіну, вислали до середини мосту. Усі вони знали тільки те, що сказала їм Сіона в присутності Нейли. Вони мали чекати, доки королівський повіс не наблизиться до них на відстань кількох кроків, тоді повернутися і йти перед ним, танцюючи та ведучи його і усю цю процесію до спостережного пункту на Тону. «Якщо я розріжу міст своїм лазерострілом, ці троє помруть», – подумала Нейла, «і всі інші, що прибудуть із нашим владикою». Нейла витягла шию, щоб заглянути в ущелину. Звідси вона не бачила річки, але чула далекий шум, з яким вода розбивалася об каміння. Вони всі помруть, якщо тільки він не вчинить чуда. Ось що це було! Сіона готує сцену для святого чуда, що ще могла планувати Сіона тепер, коли її випробувано – коли вона носила однострій командирки рибомовок. Сіона склала присягу Богу-імператору. Вона була випробувана Богом, коли вони вдвох були в сер'єрі. Нейла самим поглядом звернулася праворуч, подивившись на проєктантів цього вітання. Сіонас з Айдаго стояли пліч-опліч на дорожньому полотні, метрів за двадцять праворуч від Нейли. Глибоко занурилися в розмову, час від часу перезиралися, киваючи головою. Тут Айдаго торкнувся руки Сіони дивно жестом. Один раз кивнув головою і рушив у бік мосту, зупинившись біля кутної підпори просто перед Нейлою. Глянув униз, а тоді прийшов до другого, ближнього кутка мосту. Знову зазирнув униз і стояв там кілька хвилин, потім повернувся до Сіони. «Яке він дивне створіння, цей Хола!» – подумала Нейла. Після того несамовитого сходження на стіну, вона вже не мала його за людину. Айдаго був чимось іншим, деміургом, першим після Бога. Але він міг плодитися і розмножуватися. Далекий вигук прикував увагу Нейли. Вона повернулася і глянула на міст. Кортеж пересувався знайомим трюхиканням королівського паломництва – Зараз, коли до мосту зоставалося кілька хвилин, перейшов на повільнішу ходу. Нейла розпізнала, як попереду марширує Монео. Його однострій був сліпучо-білим, кроки непохитними, погляд скерований уперед. Покривало повозу імператора було запечатаним. Він зеркально-непрозоро виблискував, пересуваючись за Монео на колесах. Відчуття містерії заполонило Нейлу. Чудо мусило статися. Нейла глянула праворуч, на Сіону. Та відповіла їй поглядом і кивнула. Нейла витягла лазеростріл із кобури, прилаштувала його до кам'яної колони, прицілилася. Спершу троє ліворуч, тоді троє праворуч, тоді ельфійське пластелове кріплення ліворуч. Лазеростріл здався долоні Нейли холодним і чужим. Вона стримтінням вдихнула, щоб заспокоїтися. Я мушу підкоритися. Це випробування. Побачила, як Монео відриває погляд від дорожнього полотна і, не змінюючи кроку, обертається, щоб гукнути щось, чи то у бік повозу, чи тим, що йшли позаду. Нейла не розібрала слів. Монео знову повернувся вперед. Нейла завмерла. Як частина кам'яної колони, що частково закривало її тіло. Випробування! Монео побачив людей на мості та біля його дальнього кінця. Розпізнав однострої рибомовок. Спершу здивувався, хто міг влаштувати це вітання. Він обернувся і гукнув до лету, але покривало повозу Бога-імператора зоставалося непрозорим, приховуючи всередині хвій та лету. Монео був уже на мосту, Аповіс скриготів по навіяному піску позаду нього, коли він нарешті розглядів Сіону та Дункана, що стояли за дальнім кінцем. Розпізнав також чотирьох музейних фреманів, що сиділи на дорожньому полотні. У думках Монео зазміїлися сумніви, але він не міг відхилитися від плану. Ризикнув оглянути вниз на річку. Платиновий світ, пійманий у світлі полудня. За ним гуркотів повіз. Пропливання ріки, пропливання кортежу, широке значення тих речей, у яких він відігравав роль, усе це скувало його мозок у запаморочливому відчутті неуникного. «Ми не люди, що йдуть цим шляхом», – подумав він. «Ми первинні елементи, які поєднують один фрагмент часу з іншим. А коли перейдемо, все позаду нас зникне» запавшись у незвук, у щось схоже на немісце іксіан, але ніколи не буде уже таким самим, як до нашого приходу. Крізь пам'ять Монео промчав уривок із однієї з пісень лютністки. Він утупився в цей спогад. Знав цю пісню як побажання, бажання, щоб усе закінчилося, усе минуло, усі сумніви розвіялися, повернувся спокій. Тужлива пісня пропливала в його свідомості як дим, Звиваючись і зачаровуючи. Комахи гудуть у пампі, Біля коріння трави. Монео почав мугикати цю пісню про себе. Гудіння комах позначає кінець, Осінь і пісня моя, наче барва, Останнього листя, біля коріння трави. Монео похитував головою при приспіві, «День закінчився, гості пішли! День закінчився на нашій січі! День закінчився, вітер шумить! День закінчився, гості пішли!» Мене вирішив, що пісня лютністки дійсно стара, пісня древніх фременів, безсумнівно, і вона розповіла йому дещо про нього самого. Він прагнув, щоб гості справді пішли!» Хвилювання закінчилося. Знову настав спокій. Спокій був таким близьким, але він не міг покинути своїх обов'язків. Подумав про весь багаж, розкладений на піску за тооно. Невдовзі вони все це побачать. Намети, їжа, столи, золоті тарілки, саджені самоцвітами ножі, світлокулі в арабескових формах древніх ламп. Усе багате і розраховане на цілком інше життя – Утоно. вони ніколи вже не будуть такими ж. Колись Манео провів Утоно дві ночі під час інспекційної подорожі. Згадав запахи їхніх кухонних вогнищ, ароматних кущів для розпалу, полум'я в темряві, не використовували сонячних печей, бо це не найдревніший метод. Найдревніший. Утоно дуже мало пахло Маланджем. Переважно інші запахи, солодка терпкість і мускусні олійки з оазисних кущів, Так, і вигрібних ям, і сморід напівзнилого листя. Згадав зауваження Бога Імператора після того, як Монео відзвітував про цю подорож. Ці фремени не знають, що зникло з їхнього життя. Думають, що зберігають квінтесенцію давніх звичаїв. Це лихо всіх музеїв. Щось занепадає, випаровується з експонатів і розвіюється. Люди, які керують музеями, і люди, що приходять схилитися над вітринами, і роздивляються деякі з них. Мало хто з них відчуває ці зниклі речі. Вони приводили в рух двигуни життя за попередніх часів. Коли зникло це життя, зникли й вони. Монео? Зосередився на трьох рибомовках, що стояли перед ним на мості. Високо підняли руки і почали танцювати, кружляючи та відступаючи всього за кілька кроків від нього. «Як дивно!» – подумав він. «Я бачив інших, що танцювали просто неба, але рибомовок ніколи. Вони танцюють лише в своїх відособлених помешканнях, у своєму найближчому товаристві». Він устиг про це подумати, коли почув перше жахливе дзищання лазерозстріла і відчув, як міст під ним схитнувся. «Це не насправді», – підказав йому мозок. Він почув, як королівський повіс зі скрипом з'їжджає до краю дороги, як і стріском тріском і клацанням відкривається його покривало. Позаду нього залунали безладні верески й крики, але він не міг обернутися. Поверхня мосту стрімко похилилася в правий бік від Монео, наближаючись до його обличчя, а сам він з'їжджав у безодню. Ухопився за обрізану жило троса, щоб утриматися. Трос рухався разом із ним, усе скриготіло на смузі розсипаного піску, що покривав поверхню дороги. Монео вхопив трос обома руками, обертаючись разом із ним. Тоді побачив королівський повіз. Він перекосився над краєм мосту, його покривало було відкрите. Там стояла хвій, одною рукою тримаючись за складене сидіння, вона дивилася кудись повз Монео. Жахливе скреготання металу наповнило повітря. Поверхня мосту перехилилася ще сильніше. Монео побачив, як падають люди з кортежу, розявивши роти й вимахуючи руками. Його трус за щось зачепився. Руки витягалися над головою. Він знову обернувся, закрутився. Відчув, як руки, спітнілі й мокрі від страху, зіслизають із троса. Його погляд ще раз сягнув королівського повозу. Він лежав, затиснутий між уламками розтрощених балок. У Манео на очах безсилі руки Бога Імператора марно тяглися до хові, але не зуміли її утримати. Вона мовчки випала з відкритого краю повозу Золота сукня різко задерлася Відкривши її тіло Виструнчене як стріла Бог імператор видав глибокий, гучний зойк Чому він не активує підвіски? Подумав Монео Підвіски його витримають Та лазеростріл розстріл і далі А коли руки Монео зіслизнули з обрізка троса він побачив, як полум'яні спаси вдаряють у бульбашку підвісок, пробиваючи їх одну за одною у вибухах золотого диму. Монео з'їжджав униз, здійнявши руки над головою. «Дим! Золотий дим!» Одяг Монео хльоснув угору, закрутив його, обернув обличчям униз, спрямувавши в безодню. Дивлячись у глибину, він розпізнавав у кипучій бастряні дзеркало свого життя, рвучки течії та поринання, усі рухи, що нагромаджували всі субстанції. Слоба Лето кружляли в його думках цівкою золотого диму. «Обережність – це шлях до посередності. Ковзання – позбавлена пристрасти й посередність – це все, чого, на думку багатьох людей, вони спроможні досягти». Монео вільно падав у екстазі усвідомлення. Всесвіт відкривався перед ним, наче прозоре скло. Усе пливло в безщастя. Золотий дим. Лето. гукнув він. Сіяй нок. Сіяй нок. Я вірую. Тут одяг зірвався йому з пліч. Він перевернувся у вітрі з каньйону. Останній погляд на золотий повіс, що перехилявся, перекидався на розтрощеному покритті мосту. Бог імператор виповзав із відкритого кінця. Щось тверде вдарило мене у спину. І це було його останнє відчуття. Лето відчув, як він зісковзує з повозу. Його свідомість зберігала лише образ хві, яку поглинула річка. Далекий перлистий фонтан, що позначав її поринання в міфи та мрії про кінцевий рубіж. Її останні слова, тверді та спокійні, прокотилися крізь усі його пам'яті. Я піду першою, коханий. Вислизаючи з повозу, він побачив криву шаблю річки, дугу зі срібними краями, покриту меготливою строкатістю тіни, жорстоке вістря річки, вигострене вічністю. Готовий прийняти його в свою муку. «Не можу ні плакати, ні навіть кричати», – подумав він. «Сльози більше неможливі. Вони вода. За мить я матиму вдосталь води. Можу тільки стогнати від туги. Я сам, самотніший, ніж будь-коли раніше». Його велике ребристе тіло вигнулося, падаючи, обертаючись довкола своєї осі, аж доки його посилений зір не вихопив Сіону, що стояла на краю мосту. «Тепер ти дізнаєшся», – подумав він. Тіло далі оберталося. Він дивився, як наближається річка. Вона була сном, населеним проблесками риб, які роздмухували древній спогад про учто біля гранітного басейну. Рожева плоті дражнила його голод. «Я приєднаюся до тебе, хві, на учті богів!» Бульбашки лопаючи оточували його і завдавали смертної муки. Вода, люта водна течія охопила його з усіх боків. Він відчував, як скрихоче обкаміння, вириваючись у гору. Рухаючись уздовж каскаду водоспадів Його тіло вигиналося в пароксизмі мимовільних обертових судом Стіна каньйону, мокра й чорна, промчала перед його несамовитим поглядом Подерта ж маття того, що було його шкірою З вибухами його покидало Срібний дощ довкола вистрілював у річку Кільце сліпучого руху Ламки цехіни Блискуче лоска піщаної форелі відходила від нього, щоб почати власне, колоніальне життя Смертна мука тривала далі Лето дивувався, що зберігає притомність, що має тіло спроможне відчувати Ним керував інстинкт Він охопився за скелю, довкола якої плив потік Відчув, як учеплений палець відривається від його долоні, перш ніж він устиг розтиснути стиск це відчуття було лише незначною ноткою в симфонії його болю. Течія повернула ліворч довкола скелі, що виступала з прірви, іначе кажучи, що з неї досить лето, викинула його на піщану прибережну мілину. Якийсь час він там лежав, а забарвлена синім есенція прянощів стікала рікою вниз, його підштовхувала агонія, тіло черва зрушилося вибираючись із води. Уся його фореліча оболонка зникла, і він відчував кожен дотик дедалі сильніше. Втрачене чуття повернулося, коли воно могло принести лише біль. Він не бачив свого тіла, але відчував, як те, що мало бути червом, звивається і виповзає з води. Глянув угору очима, що бачили все в язичках полум'я, форми яких змінювалася з власної волі. Нарешті розпізнав це місце. Річка винесла його до повороту, де вона назавжди покидала сер'єр. Позаду нього лежало туоно, а всього за кілька кроків від бар'єрної стіни те, що зосталося від січі табор, королівства Стілгара, місця де лето, сховав усі свої прянощі. Випускаючи сині видихи, його розтерзане тіло з шумом тяглося вздовж кам'янистого пляжу, залишаючи синій слід на розбитих валунах аж до вологої нори, що могла бути частиною первісної січі. Тепер це була лише неглибока печера, з внутрішнього кінця заблокована зваленим каменем. Його ніздрі відчули запах мокрого мулу і чистої есенції прянощів. Звуки вторглися в його муку. Він обернувся в заглибані печери і побачив линву, що звесала біля входу. Линвою з'їхала якась постать, він розпізнав Нейлу. Вона опустилася на камені та сіла навпочіпки, у тінях дивлячись на нього. Полум'я, що було зором лето, розтопилося, показавши іншу постать, що спускалася з линви Сіона. Вони з Нейлою кинулися в його бік і зупинилися, поглядаючи на нього. Спустилася третя постать, Айдаго. Він рухався з шаленою люттю, метнувся до Нейли, вигукуючи. «Навіщо ти її вбила? Ти не мала вбивати хвій!» Нейла відштовхнула його плавним і легким, майже байдужим помахом лівої руки. Підбігла ближче до каменів, стала навкарачки і заглянула до лету. «Владико, ви живі?» Айдаху був уже позаду неї, витягаючи кобурила за розстріл. Здивована Нейла обернулася, а він тим часом прицілився і потягнув за курок. На маківці голови Нейли спалахнуло полум'я, поширилося вниз, розділило її, шматки розсипалися нарізно. Загорівся однострій, а кресніш випав, і на друзки розбився об каміння. Айдаго не бачив цього. На його обличчі з'явилася гримаса безумства». Палив і палив шматки Нейли, аж доки заряд лазеростріла не вичерпався. Вогнена дуга зникла. Серед розжарених каменів зосталися лише мокрі шматки тіла та одягу, з яких здіймався димок. Це була мить, якої чекала Сіона. Підбігла до Айдаго і вирвала з його рук уже непотрібний лазеростріл. Він повернувся до неї, а вона напружилася, «Готова підпорядкувати його собі!» Ташал уже розвіявся. «Навіщо?» – прошепотів він. «Це вже сталося?» – відповіла вона. Вони обернулися і глянули в тінисту печеру лето. Лето не міг навіть уявити, що вони побачили. Знав, що його шкіра оболонка зникла. Натомість відкрилася якась поверхня, усіяна проколами форелічих війок. Що ж дорешти, він міг лише відповісти поглядом на погляди двох постатей із світу, поореного смутком. Крізь полум'я видіння побачив Сіону як демоницю. У думках з'явилося ім'я демониці, і він вимовив його голосом, підсиленим печерою і значно гучнішим, ніж сподівався. «Ганмія!» «Що?» Вона на крок підступила до нього. «Глянь, що ти зробила з бідним Дунканом!» Сказав Лето. «Знайде собі інших коханих». Як бездушно це прозвучало, наче луна його власної гнівної юності. «Ти не знаєш, що значить кохати!» Промовив він. «Ти хоч колись щось віддала?» Він міг лише заламати руки. Тобто те, що було раніше його руками. «Підземні боги! Що я віддав?» Вона підступила ще ближче. Потяглася до нього рукою, тоді відсахнулася. «Я справжній, Сіоно! Поглянь на мене, я існую! Можеш мене торкнутися, якщо відважишся! Простягни руку! Ану ж!» Сіона повільно потяглася до того, що було його переднім сегментом, місця, в якому вона спала в сер'єрі. Коли відвела руку, на ній зосталися сині сліди. «Ти торкнулася мене і відчула моє тіло», – сказав він. «Хіба ж це не диво здив понад усе в нашому світі?» Вона кинулася назад. «Ні!» «Не відвертайся від мене! Глянь на те, чого ти торкнулася, Сіоно! Як ти можеш торкнутися мене, а не можеш торкнутися себе самої?» Вона стрімко відвернулася від нього. «У цьому різниця між нами!» – промовив він. «Ти – це втілений Бог! Тебе облягає найвище чудо цього світу, а ти не хочеш ні торкнутися його!» «Ні побачити, ні відчути, ні повірити в це!» Тоді свідомість Лето помандрувала до оточеного ніччю місця, де, як йому здалося, він почув звуки металевих комах з його прихованих принтерів, що заклацали у своєму неосвітленому приміщенні. У цьому приміщенні було цілковите відсутнє випромінювання. Це була іксіанська неріч, що робило його місцем неспокою і духовного відчуження – Бо вона не мало зв'язку з рештою Всесвіту, але матиме цей зв'язок. Тут він відчув, що його іксіанські принтери запрацювали, що вони без спеціальної команди реєструють його думки. Пам'ятайте, що я зробив. Пам'ятайте мене. Я здобуду виправдання. Полум'я водіння розступилося показуючи Айдаго там, де раніше стояла Сіона. Десь за Айдаго, на краю його поля зору, промайнув якийсь жест. «Ах, це так!» – це Сіона махнула рукою, наказуючи комусь на вершині бар'єрної стіни. «Ти ще живий?» – спитав Айдаго. Голос Лето задихано просвистів. «Дозволь їм розбігтися, Дункане!» Нехай тікають і ховаються, де забажають У тому світі, який виберуть Та будь ти проклятий Про що ти кажеш? Я праче дозволив їй жити з тобою Дозволив? Я нікому нічого не дозволив Чому ти дозволив хвіб померти? Простогнав Айдау Ми не знали, що вона буде там з тобою Голова Ідагу впала на груди. «Отримаєш компенсацію», – прохрипів Лето. «Мої рибомовки оберуть тебе, а не Сіону. Будь із нею добрим, Дункане. Вона щось більше, ніж Атріди, і містить у собі зерно вашого виживання». Лето повернувся до своїх пам'ятей. Вони перетворилися на легкоплинні міфи, що ледь трималися всередині його свідомості. Він відчув, що може провалитися у час, який сам собою змінював минуле. Пролунали якісь звуки, і Лето намагався їх витлумачити. Хтось вибирається на камені. Полум'я розступилося, показавши Сіону поруч із Айдаго. Стояли, тримаючись за руки як дві дітей, що заспокоюють одне одного, перш ніж вирушити в незнане місце. «Як він може ще жити так?» – прошепотіла Сіона. Лето почекав, щоб з'явилися сили для відповіді. «Мені допомагає Хвій», – сказав він. «Ми побули трохи разом. Нас поєднували більше наші сильні сторони, ніж слабкі». «І глянь, що це тобі дало!» Глузливо вигукнула Сіона. «Так, і моліться, щоб і ви отримали те саме!» Прохрепів він. «Можливо, прянощі дадуть вам час!» «Де твої прянощі?» Запитала вона. «Глибоко підсічу табр!» Відповів він. «Дункан знайде їх!» «Ти знаєш, це місце, Дункане. Тепер воно називається Табур. Контур ще збереглися!» «Навіщо ти це зробив?» – прошепотів Айдаго. «Це мій дар!» – відповів Лето. «Ніхто не знайде потомків Сіони. Оракул не зможе їх побачити!» «Що? В унісон промовили вони?» схилившись, аби розібрати його дедалі слабкіший голос. «Я даю вам новий час без паралелей», – сказав він. «Усі лінії розходяться. На його кривих не буде точок перетину. Я даю вам золотий шлях. Це мій дар. У вас ніколи не буде таких перетинів, які ви мали колись». Язички полум'я закрило йому бачення. Біль слабшав, але він далі з страшною чіткістю відчував запахи та звуки. Обоє, Айдагу і Сіона, дихали швидко і неглибоко. Дивні кінестетичні відчуття почали переплітатися, торуючи собі шлях крізь леду. Відчуття його костей і суглобів, яких він це знав, більше не існувало. «Дивись!» Вигукнула Сіона. Він розпадається? Це Айдаго. Ні, Сіона. Це відпадає зовнішній шар. Дивись, ну, хробак. Лето відчув, як його частки заповнює м'яке тепло. Біль припинився. Що це за дірки в ньому, Сіона? Думаю, це була піщана форель. Бачиш форми? Я тут, аби довести, що хтось із моїх предків помилився, сказав Лето. Або ж подумав, що сказав, але це те саме, якщо йдеться про його журнали. Я народився людиною, проте помираю не людиною. Я не можу на це дивитися, промовила Сіона. Лето почув, як вона відвертається. У гуркіт каміння. Ти ще тут, Дункане? Так? То я ще маю голос. Дивись на мене, сказав Лето. Я був кривавою грудочкою м'якоті в людській утробі, трохи більшим за вишню. Дивись на мене, кажу. Я дивлюся. Голос Дункана був ледве чутним. «Ти сподівався гіганта, а знайшов гнома», – сказав Лето. «Тепер ти починаєш пізнавати обов'язки, що є наслідками діянь». «Що ти зробиш з новою силою, Дункане?» Настала довга тиша. Тоді голос Сіони. «Не слухай його, він був божевільним!» «Звичайно», – промовив Лето. Божевілля, здатне до методу, — це геніальність. «Сіоно, ти це розумієш?» — спитав Айдаго. «Який жалібний цей голос холи!» «Вона розуміє!» — сказав Лето. «Те, що твоя душа дійшла до кризи, якої ти не передбачив, це по-людськи. Так завжди є з людьми». Монео врешті-решт це зрозумів. «Я хотіла б, щоб він швидше помер!» Вигукнула Сіона. «Я розділений Бог, а ви робите мене цілісним!» Сказав Лето. «Дункане, думаю, що зі всіх моїх Дунканів ти подобаєшся мені найбільше!» «Подобаюся?» До голосу Айдагу частково повернувся гнів. «У моїй симпатії є магія», – відповів Ледо. «У магічному світі все можливо. У твоєму житті домінувала фатальність пророцтва, а не у моєму. Тепер ти бачиш капризи містерій і просиш мене розвіяти їх. Я хотів би їх лише підсилити». Інші, Всередині Лето почали наново утверджувати себе. Без солідарності колоніальної групи, що підтримувала його ідентичність, він почав втрачати своє місце серед них. Вони заговорили мовою постійного «якби», «якби ти лише», «якби ми тільки». Він хотів криком змусити їх до тиші. «Тільки дурні віддають перевагу минулому!» Лето не знав, чи справді прокричав це, чи тільки подумав. Відповіддю була моментальна внутрішня тиша, що зливалася із зовнішньою тишею. Він відчув, що деякі пасма його давньої ідентичності досі недоторкані. Спробував заговорити і знав, що це насправді, бо Айдаго промовив Слухай, він намагається щось сказати. Не бійтесь, Іксіан!» Проказав він і почув власний голос, як дедалі слабший шепіт. «Вони можуть виробляти машини, але більше не можуть виробляти Арафель. Я знаю, я був там». Лето замовк, збираючись із силами, але відчував, як енергія відпливає з нього, хоч як він намагався її втримати У ньому знову залунали голоси, благаючий, вигукуючий. Припиніть цю дурість. гукнув він або ж подумав, що гукнув. Айдаго й Сіона почули тільки дихання зі свистом. Тоді Сіона сказала: Гадаю, він мертвий. А всі думали, що він безсмертний, промовив Айдаго. Знаєш, що каже Осна історія? спитала Сіона. Якщо хочеш безсмертя, відкинь форму. Усе, що має форму, смертне. Поза формою є безформність, без смертя. звучить, як його слова, звинуватив Айдаго. "Думаю, вони й є", сказала вона. "Що він мав на увазі, кажучи, що твої потомки приховані, їх не знайдуть?" спитав Айдаго. "Він створив новий різновид мімікрії", відповіла вона. Нову біологічну імітацію, знав, що досяг успіху, не бачив мене у своїх майбуттях. Хто ти? спитав Айдаго. Ян новий різновид Атритів». «Атритів!» Те, що прозвучало в голосі Айдаго, було прокляттям. Сіона дивилася, як розпадається величезний тулуб, що був колись лето Атрідом Другим, і ще чимось іншим. Це, що з інше, починало розвіюватися тонкими цівками синього диму, що струменів звідти, де запах Маланжу був найсильнішим. Маса танула, на каменях під нею з'являлися калюжі синьої рідини. Залишилися тільки невиразні, неясні форми, які могли колись бути людськими. Згусток рожевої піни, уламок кістки з червоними смугами, що надавали колись форму щокам і бровам. «Я інша, та все ще така, яким був він», – сказала Сіона. «Ці предки, усі вони», – прошепотів Айдаго. «Є внутрішній натовп, але я тихо ходжу між ними, і вони мене не бачать. Старі образи зникли, залишається тільки есенція, щоб освітлювати його золотий шлях». Вона обернулася і взяла холодну руку Айдаго в свою – обережно вивела його з печери на світло, де запрошувала піднятися линва, що звисала з вершини бар'єрної стіни. Там їх чекали перелякані музейні фремени. «Жалюгідний матеріал для творення нового світу», подумала вона. Але їм доведеться послужити. Айдаго вимагатиме ніжної спокуси, опіки, в якій може з'явитися й любов. Глянувши на ріку, Туди, де потік виривався з рукотворної ущелини, щоб розпорушитися між зеленими землями, вона побачила, що південний вітер жене до них темні хмари. Айдао звільнив свою руку з її руки, але здавався спокійнішим. «Погодний контроль дедалі нестабільніший», – сказав він. Мене оддумав, що це робота гільдії». Мій батько рідко помилявся щодо таких речей. Погодилася вона – Мусиш до цього придивитися. Айдаго раптом згадав сріблясті образи форелей, що вистрілювали з тіла Лето в річку. «Я чула хробака», – сказала Сіона. «Рибомовки прийдуть за тобою, не за мною». Айдаго знову відчув спокусу Айноку. «Побачимо», – промовив він. Обернувся і глянув на Сіону. «Що Лето мав на увазі, кажучи, що їх сіани не можуть творити Арафель?» «Ти не прочитав всіх журналів?» – відповіла вона. «Покажу тобі, коли повернемося до Туону». «Але що це означає, Арафель?» «Це хмара темрява Святого Суду. Це зі святої легенди. Знайдеш це все в журналах».